Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Vassalatu vassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Allahuma la sahla illa ma dja'altahu sahla Wa anta ida šita ta dja'alul hazne sahla Hvala dragom gospodaru Koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima Posebno mu na blagodati vjeri Molimo ga najvećim imenom njegovim Da da nas počasti da živimo U Islam a u trenutku našeg preseljenja da budemo u potpunom imanu. Amin. Gospodaru, naš ništa nije lahko, osim onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo da nam uvijek lakšaš dobro u životima našim. Amin. Amin. Salavat i salam tvome miljeniku i poslaniku Mohamedu, čiji su nas hadisi i u ovoj hladnoj noći okupili. Molimo te, gospodaru, da nas proživiš u njegovom društvu, da nas počastiš da živimo njegovim stilom življenja i da budem od onih koji stalno na njega donosi salavate. Amin. Draga braće i poštovanje sestre, mi smo došli do 181. hadisa u sahivu imama Buhari. Prije nego što pročitamo hadis, ja bih vas zamolio onako kao što smo uovičajili, da priznajemo vrijednost onima koji vrijede da se sjetimo od ovom i fatihom imama Buhari ječi u hadijsku zbirku čitamo Rana ne lillahi l-Fatih Bileži ibn mađu u svome sunanu daje Boži poslanik s.a.v. rekao zaista Allah za lešanu dozvolio džehennem dva puta da otpusti svoju najveću vrućinu i svoju najjaču hladnoću. Kaže Boži poslanik pa kada vidite da je dan najvrući u toj godini znajte da vas to džehennem na sebi podsjeća. I kada vidite da je dan najhladniji to vas džehennem na sebi podsjeća. I zbog toga od dova koje trebamo ovim danima učiti Pored ovje da Allah ulakša svim njegovim robovima, pogotovo onim koji su stari iz da ulakša onima koji imaju malu dječicu kojima moraju voditi računa. Jedna od dova koju treba trebali učiti u ovim danima jeste gospodaru zaštiti nas od vraline džehennemske vatri i zaštiti nas od žestine džehennemske hladnoće. Ta dova na bosanskom jeziku može se učiti, a oni koji želi i na arabskom Allahumma inni a'udu bike min harriha Gospodaru moj utjećem se tebi od njene žestine vručine i molim tebe da me zaštitiš od žestoke zime džahennama Vi znate da nas je dragi gospodar počastio pa ljudi danas žive puno udobnije nego što su živjeli prije ne prije 50 il 100 godina nego prije 10 il 20 godina i uvijek moramo imati na umu da je Kur'anski ajet koji određuje odgovornost čovjeka u odnosu na ono što mu dragi Bog daje jeste Kur'anski ajet aTAha, Allah svakoga duži onoliko koliko mu je dao koliko stvarno ima pretpostavku da učini poglavlje do kojeg smo došli govori o nečemu što je ranije bilo pokazatelj i jačinije vjerovanja poglavlje zove kaže poglavlje ređuluju vodi u sahivemu. Poglavlje, kada čovjek pomaže svome ahbabu da uzme abdest. Vi znate da je, da se u predanjima kaže da je jedan od pokazatelja onaj, vjerovanja, odanosti gospodaru, kada osoba abdesti abdesti u trenucima kada je, kada je hladno. Subhanallah, evo danas i javni abdest hane kod begove džamije pa mlaka voda. A tako? To su blagodate drago gospodara koje treba koje treba cijeniti. E, naravno, ovdje imam Buharija nam u startu govori da postoji ova situacija u kojoj čovjek će ovaj, znači, imati pomoć od nekoga drugog prilikom, prilikom abdest. Naravno, on će govoriti o šarijatskom tretmanu, ali ne ostavljajući nama decidno svoje mišljenje, nego je u komentarima hadisa se navodi kakva je situacija kada nam neko pomaže da Da, da uzmemo ovdje se. Znači, 181. hadis hadeteni Muhammed ibn Salam, prenio mi je Muhammed ibn Salam, kvala Ahverena Jezid ibn Harun od Jezida ibn Haruna an Jahja od Jahji an Musa ibn Uqbe od Musa ibn Uqbe, an Kurejbin Mawla ibn Abbas od Kurejba ka ibn Abbas, an Usame ibn Zajid, od Hazreti Usame ibn Zajida. Vi znate da je Boži poslanik Muhammed, a živimo dana Reviul Evala dobio na poklon od svoje hanume Hazreti Hatidji dječak kojeg je ona našla na pijaci Mekanskoj kako se prodaje prodavali su ga kao da je roba a bio je ukradeno dijete i onda je Hazreti Hatidja kako bi eto Muhammedu s.a.v. poklonila nešto a znate da nas je Resulullah naučio tehade u tehabu dajte jedni drugima poklone voljećete se on je Upravo otac od ovoga Usami ibn Zejda je taj Zaid kojeg je Hazreti Hatidža poklonila Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. I zanimljiv je detaj da je otac od, od Usami, da je njegov babo i da su ga pronašli. Našli su ga u Mekiji i došli su da, da ga uzmu nazad. I kada su došli, kaže Mohamedu sallallahu alaihi wa sallam, kažu ni on rob, on je rođen kao slobodan. Kaže Mohamed sallallahu alaihi wa sallam, pa uznite ga nazad. Kaže, ali pustite da dijete dođe. kada je dječak ovaj zid došao, pita ga Muhammed s.a.m. prepoznaješ te ovu dvojicu ljudi? Kaže, prepoznajem, ovo mi je babo, ovo mi je miđa. Kaže njemu, onaj Rasulullah s.a.m. došli su da te vodi. Kaže, hoćeš li da ideš? Kaže, tako mi Allaha ne bi nikoga zamijenio za tebi. Subhanallah, ostaje s onim ko nije biološki otac. I zbog toga kažu, prema biološkom mocu, vi znate koliko nas Allah druži prema roditeljima, prema oci prema majici. Ona je ko te odgaja, alhamdulillah, svi imamo u životu ljude koji su nas odgajali, koji su, nekada je to neka nena, neki dedo koji je nas za ruku vodio, neki jamiđa, neki komšija. Posebno trebamo poštovanje pokazivati prema onim ljudima koji nas, nas odgaje. Jer ne, ne živi samo tijelo naše, živi i duša, živi i src. Znači lijepa riječ koju ti neko kaže. Danas imate Možda jedan od problema kaže jeftin je, kaže govor. Kako je jeftin govor? Kažeš čovjeku ono što ne treba, možda će podići ruku na sebi. Kako je jeftin govor? Eto vrijedi koliko vrijedi ljudski život. Možda će čovjeku pogrešno govorti riječi, pa će ubiti 10, 50 ili 100 ljudi. Kako je jeftin govor? Mohamed sallallahu alaihi veselam nam je pokazao svojim primjerom i evo plodovi toga se vidjeli u odgoju Hazreti Zida da čovjek može čak i ono srce koje je teško pridobiti, može pridobiti ukoliko se često to obhodi i ukoliko slijedi sunnet Hazreti pegambera sallallahu alaihi wa sallam. Kaže se, Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sellem lemma efada min arafa. Kaže, kada je došao s arefata, kada je sišao s arefata, tokom obreda hađa, adala ila shijab, došao je u onu dolinu koja dolazi ispod arefata. Fa kada hađetahu? Pa se udalio i svoju fiziološku potrebu. Kale Usama ibn Zayd, Usama ibn Zayd, radi Allahu anhu, je rekao, fa ge'al tu asubu alaihi wa yata voda, pa sam ja poljevao vodu, kako bi se Resulullah, zlalallahu aleyhi wa sallam, abdestil. Fakultu, ja Resulullah, zatim sam ga upitao Božji poslaniće, etu salli, Ka fa kale al mu salla imameke, poslanić je rekao, mu salla je, eh ispred nas znači nećemo ćemo ovdje klanjati u ovoj dolini nećemo klanjati ovaj ispred ovaj ove doline. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem govori nam o, o mnogim bitnim stvarima. Jedna od od stvari koje stalno ponavlja jeste občinjenca da je čovjek hajmo kazati dostojanstvo onoliko koliko ne ovisi o drugih ljudi. Koliko smo puta to ponavljali? Ako zavisiš samo od ragogu Boga, tvoje srce je u stanju se njemu krajnije predati. Čim imaš relacije, čim imaš zavisnost od bilo koga, ovdje Mohamed s.a.v. dozvoljava da se sipa njemu, iako u drugim hadisma zabranjuje. Kaže zbog čega? Da bi nam objasnio da pospanje vodi, ali pomaganje, vi znate da je pomagati nekom je prilikom uzmanja abdesta mekruh, pokuđen, Ali da kaže nam Resulullah, može se i to uraditi. Međutim, znate da 99% situacija u životu Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. On bi sam radio sve ono što se njega tiče. Do toga da njegova hanuma kaže, sasobom je imao iglu i konac, da može zaštiti odjeću svoju. Popravljao bi svoju obuću čak Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam. Sasobom bi uvijek nosio misvak, nosio bi češalj, nosio bi... Po, o, stvari za ličnu higijenu. Čak nije niko, znači, uvijek je nastojao šta? Da bude, šta? Novi se. I mi kao umet Muhammeda, sallam, moramo početi na taj način razmišljati. Kaže, jedan, subhanallah, donio sam ti sa hađa srđadu, otkrene s druge strane, madenči, čajna. Jel? Pa mi ne možemo, namaz obavljamo, evo, ranije, moj dedo Allah rahmetila je bavio se u čilimar radi, Kod nas je u Bosni i Hercegovini poznato bilo taj zanat, čilimarski. Uvijek poznat bio jer je bilo vune, bile Mi mi danas nismo ostali oni srđa na kojima klanjam. Ne sutra sabah kad bude bude u kući klanio neki namaz, Ako ko krene s druge strane, 90% hoće biti madinčajn. Tak. Subhanallah. Dostojanstvo vjernika, dostojanstvo vjernika i vjernice, u tome da ne zavise od drugih ljudi. I zato se trudimo, zato radimo, zato nastojimo, zato i subhanallah, ako išta karakteristika dok sam dolazi ovamo razmišljam, bila on je uleme koja je odgojila uspješne generacije. Allah mi, dragog, krajnja ozbiljnost. Šta god radi. Bilo šta da radi. Imam imam susret četvrtkom. Nema. Orlog, orlog, a ja dolazi. Jedan od alima, Allah, dragi, da mu dan je lijepi, džennet, bedrudin, alhasani, imao je predavanje, um, umro mu sin. Kao mlad. Vrlo mlad. Kao dječaj. Nije imao vremena. Klanio je dženeazu svome djetetu u džami i onda rekao, idite vi ga ukopajte. Ja ne mogu, ja imam, ja imam predavanje. Sad. Mi bi paralizirali život. Dva mjeseca. Tri. Onaj, sve bi nam bio izgovor za šta? za Dobro. Znači prva stvar i prva lekcija iz ovoga hadisa Rasulullah s.a.m. jeste Da se, može, da se može pomagati osobi priliku abdesta. međutim većina ulema je kaže da je to da je to pokuđen sada ovdi imam nevevinan tumači kaže traženje pomoći ima tri vrste prvo je da mu donese vodu u tome kaže nema nikakve nikako nikakve smiđeni je pokuđen da dakle, neko donese flašu vode ili kanister ili ne znam da da bi se ti avdesti drugo dalje imam nevevi nastavlja međutim Bolje je da on to sam uradi. Subhanallah, jedan od halifa, Omer ibn Abdulaziz, deslo mu se, trebalo mi je nešto iz kraja sobi. Usto je sam i dofatio je. Kažu njemu ovi koji su bili tu u prostoriji, kažu, omere ti si halifa. Kaže, trebao se jednom od nas narediti pa ćemo ti mi donijeti. Kaže, kaže Omer ibn Abdulaziz, kaže, jel je kad sam ustao bio sam Omer i kad sam sijo bio sam Omer hoće reći, ništa nije umanilo moju vrijednost, to što ja sam za sebe završavam stvar. Dalje kaže, druga je, da, da drugi tebi pere dijelove tijela, to je, ima jedino kada je čovjek hasta, kada je čovjek bolestan, tada može, ovo je, kaže, pokuđeno, osim ukoliko postoji potreba. Imate, da nas Allah dragi sačuva, ima teških oblika bolesti, gdje čovjek biva bivao je ovaj nepokretan jedan od velikana u ovom gradu da mala dragi dani lepi žene Munir Gavrilo Kapetanović nije bio nepokretan stalno su mu morali mijenjati položaj zašto zato što od umiručali je tijela koje su na kojima čovjek leži zato bolesnika teškog bolesnika se uvijek okreće izbog toga usuri te <laughs> znate da gospodar kaže wa anukalibu zati al-yamini wa zati al-shimal da je Allah dao da se okreću Na desnu i na lijevu stranu. Zašto da ne bi onaj dio koji je u zemlju, koji je uz postelju, da ne bi, da ne bi cirkulacija u tom dijelu tijela odumrla. Preča je, kaže vrsta, samo sipanje vode. Znači prvo je donošenje vode, tu nema smetnje. Drugo je da neko umjesto tebi da ti peri dijelove tijela, ruke ili noge, ili da ti opere lice. To samo pokuđeno je, izuzetna je situacija kada je čovjek hasta, kada je bolestan pa ne može... Ne može sam da da to učini ili ima neke, neko drugo opravdanje. Kaže, posljednje je samo sipanje vode Kaže, imam nevevi, a haduhu maj ukra. Kaže, prvo, prvi je stav, kaže da je pokuđeno. I ovo je, subhanallah, vrlo bitna stvar. Kada čovjek sa od starta nauči, da njegov posao, Allah dragi ga je zadužio njime i niko drugi ga neće umjesto njega uratiti. U životu mi je puno bolji. I danas, pogledajte, svako čeka da neko drugi uradi. Svako čeka da uradi neko a na kraju uradi niko. Jel? nevalja valja. Znači, mora čovjek gledat šta on može uradi, šta je njegova obavezna, šta je moja obavezna. Prvo je da je pokuđeno, a drugo je, kaže, da je bolje da se to ostavi. Znači, dva sustava. Između pokuđenosti i eto, kao nije pokuđena, ali preče je da čovjek to ostavi. Ovaj hadis Rasulullah pored ovoga, pored propisa vezanog za onaj samo uzimanje abdesta sadrži još jednu bitnu poruku. Muhammed je koristio prilike da razgovara sa ljudima. Ja vas molim, braćo i sestre, ako mi dozvolimo i to je sve što se danas dešava od ove revolucije tehničkih pomagala je prelijep. Pa možemo ne znam odjeti neki abav Bratka od sestra, neka rodbina, odjeti u Maleziju, odjeti, u Indoneziju, u Australiju, sad pa sad s tobom razgovara, komunicira, sve je lijepo. Međutim, način na koji mi koristimo tehnologiju, nažalost, nekako naše osjećaje, naše osjećaje otupi. I meni je žao što ljudi koriste tehnička pomagala da pokažu detalje svoga života koji im je nekada čak fars bilo da sakriju. Da ne govorim da im je poku... najpohvalno da sakriju. Pa vi znate subhanallah, evo nas u, u mjesecu rođenja Muhameda s.a.w. da ako ne možeš hranu podijeliti sa komšijom šta je sunnet pegambera s.a.w. Da je pokriješ. Kad je unosiš u kuću da ne lomiš srca njegovome vlade. A danas imate tehnička pomagala umjesto da koristimo, da jedni s drugima razgovaramo. Mi jedni drugima pokažijemo one situacije koji su možda i u našim životima izuzetak krije ispravu. Pa ko kažeš vidi mene ovdje, pa vidi mene. Subhanallah, razgovor je jedan od načina da se prenesi informacija. Muhammed s.a. je koristio čak i trenutke kada, da kažem, usputne nije, nije, bilo, nije bila prilika da se posebno koristio te prilike da razgovara sa ljudim. Bitna poruka ovoga, ovoga hadisa je također kako su plemeniti jazhabi sa odnosli prema Muhammedu sallallahu Kaže jedan od mušrika, gledao sam Muhameda sallallahu alejhi ve kako se abdesti, a njegovi plemeniti ashabi su gledali da uzmu od vode koja ostani za Rasulullaha da se oni abdesti tom vodom. I kaže tako mi Allah taj se posle primio islam, kaže vidio sam vladara, kaže oni nisu imali respekt i odnos koji ima Muhammed sallallahu alejhi a nije dao da se ustaje ispred njega. Zamislite, nije da, Mohamed a.s. je prezirao da neko ustane ispred njega. U ovome mjesecu, kada se podsjećamo na Resulullah s.a.w. dozvolite da se osvrnemo na jedan detalj iz života, Hazreti Usami i Benzid. Mi svi imamo potrebu da neke stvari rješavamo u životu i onda, ako smo vjernici i vjernice, onda nastimo da to rješimo na primjera način. Ako imamo neka druga mjerla Onda nastavimo po svaku cijenu da dođemo do onoga što što želimo. Vjernik i vjernica, njihov uspjeh je, ja imam svoje principe, kroz te principe ostvorim svoje interese. Ako srušim svoje principe, onda ja nisam ostvario svoj interes, Ja sam izgubio sebi u tom procesu. U same Ibn Zaidu, radi Allaho Anhu, njegov nadimak je bio miljenik, sin miljenika. Po Pegamber sallallahu alaihi sallam kaže prema Zaidu, koji je bio, jel, oslobođeni rob, se odnosio kako se odnosi prema svom djetetu. A prema njegovom djetetu se odnosio kao što se odnosi prema svojoj unučari. I kaže se da je jedna žena iz plemena Mahzul ukrala. I onda je plemen njeno se zadeveralo. To je kad ugledna porodica doživi takvu nezgodnu situaciju, pa im treba neko zagovorništvo. I rekli su, idemo kod Usame i Benzida, on je taj koji u je milenik, sin milenik a toliko ga Boži poslanik sallallahu aleyhu sallam voli moraju se ocijeći ruk i vi znate da je situacija kada se šariatska kazna predviđa ocijecanje ruke jeste kada se ukrade vrijednost koja nadvišuje nisab nisab je u našim konvertibilnim markama negdje 6.000 maraka to je vrlo ozbiljan iznos za svakoga od nas naravno ima ljudi koji su imućni u biznisu ali da bi čovjek sada skupio 6.000 maraka treba Od naših plaća treba se dobro potruditi. To je možda u dvije godine ljudi, u tri skupi, pet, šest hiljada, pa ne znam ako mu treba za ovo Kažu da su došli kod Usame i Benzehde i rekli mu, zašto ne bi otičao kod Božijeg poslanika, salallahu alaihi wa sallam, da, da se ti za nju založiš. Kaže Usame, otići ću. E gledajte sada, miljenik odlazi kod miljenika. Miljenik Božijeg poslanika odlazi kod miljenika gospodara svih svijetova. Kaže, Božji poslaniće, zaista je ta ita ukrala, došli su od mene, traže zagovorništvo. Kaže, da se Božji poslani, sallallahu alaihi salam, naljutio. Kaže, vidjelo se na njegovom licu da je vrlo ljutio. A pa ste miljenik, najdražijim ubiom, među ljudi. Kaže, za ti, kaže u sami, hazreti pegamber, sallallahu alaihi salam, zar ti zagovor svoj ulažeš za jednu od kazni koje Allah dragi predvidio. I tada Muhammed sallallahu alaihi salam kaže Ti jesi mineni Al Fatima mi je još draža Fatima je moja kćerka Čak kaže u Buhari se Bida'atum mini Kaže ona je dio meni Hazreti Fatima Kaže da je Fatima kćerka Muhammedova Nije rekla kćerka Resulullah Nego da je Fatima kćerka Muhammedova Ukrala ja bih joj ocijekao ruku Daleko je ona od toga da bi pomislila da ukradi Al Resulullah nas uči Principijalno da moraju ljudi biti jednako tretirani. I Fatima koja je prvakinja žena u ženetu. Ona da je, da je uradila to Boži poslanik sallallahu alaihi sallam naglašava jednako se svi tretiraju. Posebno moramo ovim danima kada se prisjećamo Rasulullaha sallallahu alaihi sallam moramo se sjetiti tih detalja. Svi traže da se uspostave vjerila i pravda oko njih. Međutim, kada dođe do nas da mi uspostavimo pravdu u svome životu, mi to nismo u stanju. Zašto? Teško nam. Teško nam da mi budemo ti koji, koji uspostavljaju pravdu najprije. I moramo pokušati da nas sala dragi, u tome pomogne, da mi budemo onaj koji želimo da vidimo. Da nas Allah, dragi, u tome, ako Bog da pomogne. na i nešetanir-rađim, bismillahirrahmanir-rahim. Alhamdulillahi, vakefa, vsalatu, vassalamu, ala seyyidna, ala Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas ponižti. Gospodar, naša prostina od grije nemoj nas kažniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti s džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodar, naš sačuvaj nas od džehenna i svakog odjela koji približava džehenna. Gospodar, naš počasti nas da živimo s silom življenja tvoga miljenika. Gospodar, naš sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla nas sami. Gospodaru naš, sačuvaj nas od neznanja, oholost i umišljenost. Gospodaru naš, pomozi nas na naše ruke, rade za dobro mi, do, za dobrobit umeta Tvoga milenika. Gospodaru naš, obskrbi umet Mohameda. Gospodaru naš, zaštiti umet Mohameda. Gospodaru naš, zaštiti krv umeta Mohameda. Gospodar naš pomozi ummet Muhammed. Gospodar naš učini nas da mi sledimo njega u svim svojim stanjem. Gospodar naš pomoz nas da budemo tebi iskreni i tebi predani. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla na oba svijeta. Gospodar naš počasti nas do u hladnim danima sa tebi sjećam. Gospodaru naš zaštiti umeti sve ljude od hladnoće ove zime. Gospodaru naš meなるほどove som. Gospodaru su glad. Gospodaru naš pomozi nama da nahrani one su glad. Gospodaru naš zbrini one koji su bez doma. Gospodaru naš pomozi da im mi u tome imamo doburgih dijola. Gospodaru naš zaštiti nas i roditelje naše. Gospodaru naš zaštiti nas i roditelje naše. Gospodaru naš uputi nas i roditelje naše. Gospodaru naš uputi nas i braću i sestre naše. Gospodaru naš ko je došao... Počastika ako nije došao počastika. Gospodar yeah, yeah. nas zaštitio med Muhammeda na svako mjesto. Yeah. Subhana yeah. rabbika rabbil izzati amma yasfun ve selamun alel murselin. Alhamdulillah rabbil <coughs> <coughs> <coughs>